Nának, a felesége holtan feküdne az rögtom, ülvéres rögtom, késével. Rögtön meg lenne a parlamenti többség. Igen, igen. Ja, ja, ja. So, nagyon könnyű volna a mandátumokat manipulálni, hogyha nem volna mentelmi jog, és az ilyen hülyeségek ellen is véd, hogyha valaki nem tetszik, és a többségnek nem tetszik, akkor egy többségnek, egy millió embernek nem tetszik, akkor bizony takarodjon onnan. Na. Hát pont azért van ott, mert kevés embernek rá volt szüksége. Ez, az, az előző hülyeségeivel, nem ezzel, az előzőekkel eladta magát. Ö, elegendő választónak, akik úgy gondolták, hogy na, egy ilyen figurára szükség van, mert, és mindegy, miért. Azoknak a választóknak a véleménye és a nézetei pontosan annyit érnek, mint a humánus, jóra való választóknak a nézetei, mert erről szól a demokrácia, erről szól a képviselet elve. Persze ezt is vitatjuk, hiszen a legyen tánc és a, a zárcsökkentés jelenségben ugye megtaláltuk azt, hogy talán De az, mi azon nézettem. a ponton, Igen. ahol bekerülnek bizonyos emberek, vagy bizonyos szavazatok a rendszerbe, nem azért, mert buták, vagy szegényebbek, vagy kevesebbet jártak iskolába, mint mi, csak pusztán azért, mert a kérdést sem értik, amit aznap feltesznek nekik, ezektől az emberektől mi itt ebben a műsorban már többször szerettük volna megtagadni ezt. A jogot, igen, de, de, de nem intelligencia, de, nem műveltség alapon, nem, hanem pusztán azt szeretnénk elérni, hogy amikor betesz egy X-et, akkor értse, hogy mi a többi üres kocka, és hova teszi azt az X-et, és mi az, amiről ő most dönt. És nem, ennyi. nem vélemény és nem nézet alapján akarunk szankcionálni, nem bizonyos véleményeket, vagy bizonyos nézeteket akarunk kiszorítani a hatalomból, vagy a nyilvánosságból. Mi csak azt szeretnénk, hogyha a választó tudná, hogy miről szavaz, és hogyha nem tudja, hogy miről szavaz, akkor azt szeretnénk, ha megtudná, hogy miről szavaz, és később jönne és élne a szavazati jogával. Mi Véle azt szeretnénk, a hogyha... véletlen szeretnénk kiszorítani, és felelősséggel feltölteni a helyét. Na, szóval, hogy ö, arról van szó, hogy ezek az emberek, akik most azt kívánják, és egymillióan szavaznak arra, hogy, vagy ennyi jó aláírás gyűlik össze arra, hogy ezt, a, hogy ezt a képviselőt ezt utasítsák ki az Európa Parlamentből, ők azt gondolják, hogy örökké ők lesznek a többség. Hogy örökké ők lesznek azok, vagy örökké ők lesznek az aktívak, vagy örökké ők lesznek azok, akik kiutasítanak. Csak nem veszik észre, hogyha ez a precedens most megtörténik, és ezt a büdös gyökeret most ők eltávolítják Strasbourgból, el fog jönni az a világ, amikor majd az őket képviselőket távolítják el ugyanilyen alapon Strasbourgból, mert ők azt mondják, hogy mondjuk többletjogot akarnak a nőknek, vagy hogy mondjuk, vagy mondjuk épp az ellenkezőjét mondják annak, amit, amit ez a hülye mondott, és fölgerjed ugyanez a tömeg, és ugyanez az elégedetlenség, meg ugyanez a hőbörgés a másik oldalon, és pontosan ugyanez a precedens le fog zajlani fordítva. És ezzel persze senki nem számol. Tehát akkor, amikor éppen érzi, hogy hogy gerjed föl a saját ereje, és éppen ez a tömeg megmámorosodik a saját erejétől, akkor nem gondol arra, hogy ez az erő, ez, ez a hullám, ez majd szépen elül, a másik oldalon felgerjed, és hogy pontosan ugyanez a precedens később majd az sérelmére történhet meg. Kaptunk üzeneteket, azt, azt kérdezi a hallgató, mentálisan épp amúgy? Természetesen, mentálisan épp, teljesen nyilvánvalóan egy troll. Ö, teljesen nyilvánvalóan provokál. Én Még csak azt sem gondolom, hogy mentálisan ép. Hogy ne lenne ép mentálisan, ne viccelél már, persze, hogy épp mentálisan. Ez olyan egyszerű tudod, olyan egyszerű lerendezni azzal, hogy persze. jaj, biztos, biztos hülye az agya, meg biztos izé, a CT kimutat. De, de, nem mutatnak is semmit de a cél. A ct. nem ö, ö, ö, viszont marketing zseni. Nem, a, a, hüly, a nagyon látod, a hújber esetében. De figyelj, ez a csávó ez ez, ez, ez, ez a csávó, ez náci szimpatizáns. Ez a, ez a Janusz Korvin mike. Ez, ez, ez, ez nem elmebeteg. Fogalmazzunk Na, mi, úgy, hogy nem szem, normális. Lenne. De, most, de, mit de ez jelent? biztos, azért, de... hát ezért undorodnak az emberek Jó, tőle, most, mert érted, ha... megijednek megint attól, valaki már megint nem normál. Megint a harangörbénél tartunk, harang tartunk, hogy a nem normális, érted? Most ilyen értelmben ez a rádióműsor sem normális, de azért tegyünk különbséget neki. a kettő között. Én azt gondolom, hogy ez a csávó, ez nem humánus, én azt gondolom, hogy ez a csávó ez, ez olyan embereket képvisel, akik a érzelmileg, meg mentálisan, meg lelkileg a 19. században ragadtak. De nem arról van szó, hogy ez, ez a csávó beteg lenne vagy elmebeteg lenne, vagy, vagy, vagy demenciája lenne, vagy skizofréniája lenne, vagy bármi, más most az a mentális betegségeket hagyjuk ki, mert ez nem ide tartozik. No, szóval... Egy millió aláírás egyébként ö, elegendő ahhoz, hogy ennek az, ennek az összegyűjtésével ö, új jogszabályalkotására kérjed az Európai ö, Parlamentet, vagy bizottságot. De ez, ez konkrétan fizikai aláírás jelent. Kell alapítani egy polgári bizottságot, és, ö, és utána előterjesztheted a bármidet valódi aláírásokkal. Tehát van értéke, érvénye egy millió aláírásnak, és van a törvényben meg az Európai Unió működésében hagyva lehetőség arra, hogy ezzel az akarattal éljél, például törvényjavaslat formájában, de nem arra, ami Magyarországon is valószínűleg az alkotmányban védelem alatt áll, hogy a, a választási rendszert, a négy éves ciklust azt naponta bontsd meg. Nem, nem, nem, kevés, nem kevés üzenetet kapunk, ami arra vonatkozik, hogy igenis takarodjon. Igenis, igenis utasítsák ki az Európa Parlamentből. Én a Facebookon is posztoltam erről az esetről. Ott is nagyon kemény felzódulás volt a kommentmezőben, hogy igenis takarodjon, és igenis tiltsák ki az Európa Parlamentből. Én kifejezetten agasztónak tartom ezt a tendenciát. Azt érzem, 25 éve, 25 éve hallgatom a vejmarizálódásról a mantrát. Ez a mantra tudod, tudod, a Weimári köztársaság az a náci Németországot megelőző rendszer volt, amely kitermelte azokat a rohamcsapatokat, egyrészt a komcsi rohamcsapatokat, másrészt a náci rohamcsapatokat, akik az utcán is megvívtak, aztán a demokra, demokra, demokrácia kulisszái között is megvívtak egymással a, a parlamenti helyekért, és akkor ugye ennek lett a következménye a harmadik birodalomnak a atalma és a, és a 12 éves regnálása. És ö, 25 éve hallgatom folyamatosan a rendszerváltás óta, hogy vejmarizálódik ö, a, a, a nyugati világ, meg hogy vejmarizálódik Magyarország, meg hogy... Folyamatosan hogy egy harmadik világháború árnyékával fenyegetnek. Igen, igen, de soha nem éreztem igazán. Soha nem éreztem igazán komolyan. És most azt kell, hogy mondjam, hogy a Facebook véleménybuborékjaiban ez végül realizálódott. Két évvel ezelőtt ez a poszt, amit én a Facebookra kiírtam, ez a statement, amit itt az imént tettünk itt a rádióban, még egy konszenzusos álláspont lett volna. Most meg már mindenki, vagy legalábbis rengetegen ellenzik, persze kapunk olyan üzeneteket is, amelyek egy egyetértenek velünk, de itt már... De értsenek egyet, tehát nem az emberrel értünk mi de, egyet. De szerintem már, már nem... értik. Szerintem ez már így átment. Ez magyarázni? az információ, úgy Jó. gondolom, hogy ez átment. Szóval, hogy arról van szó, hogy, hogy nincs ebben a, ebben a kérdésben, amit mi azt mondjuk, hogy joga van, joga van bármilyen hülyeséget mondani négy éven keresztül, mert erre hatalmazták fel a választói, ebben ma már itt már nincs konszenzus. A nagyon nagy probléma az az, hogy minden szekta, mindkét szekta megmámorosodik a saját erejétől, de nem érzékeli a másik szekta erejét. Ez nem nem ismeri probléma. el a másik legitimitását, De nem, csak nem hogy az szó. erejét, akár a kis csoportoknak is nem. a legitim jogát arra, hogy ők is képviselve legyen. Nem csak a legitim jogát, arról van szó, hogy nem tudja az, az egyik szekta nem tudja elképzelni, hogy a másik szekta is lehet olyan erős, mint ő, és egy nap ő ugyanúgy ö, lenyomhatja őket, ahogy most ő akarja lenyomni azt. Tehát, hogy azt nem tudják elképzelni, hogy nem, nem értik. Mert tudod, az, az igazság, hogy a, a Facebook olyan mértékben szektásít, és olyan mértékben zár be ezekbe a véleménybuborékokba, amelyekből nem látsz ki. Hogy az az élményed, hogy mindenki a te véleményedet osztja. Mert kizárólag igen, azok a igen, vélemények igen. jutnak el hozzád, ellen vélemény, amelyek ellen... Megerősítenek. Az ellenvéleményen lévők jelentéktelen számban vannak az ismerőseid között. Ezt az élményt adja. Holott, azt az élményt pontosan adja, nem pontosan, de nagyjából reprezentálják a társadalom. Az szó, is. Hogy a másik arról van szó, hogy a világ az ismerőseiden túl kezdődik, és hogy a másik szekta ugyanolyan erős, és ugyanolyan fanatikus, és ugyanolyan megszállott, mint amilyen te vagy, mert pontosan ugyanúgy nem lát téged, ahogy te nem látod őt, és ugyanúgy megrészkedik a saját erejétől. És a nagy probléma az az, hogy mindegyik szekta ólint játszik. Mindegyik szekta halálosan biztos abban, hogy ő áll majd a gödör fölött és hogy majd a másik szekta tagjai lesznek a meszes gödörben. Tehát, hogy, hogy játsszuk le, játsszuk le ezt a meccset, és, a, és végigviszik egészen a táborokig, egészen a meszes gödrökig, mert egészen biztosak abban, hogy ők lesznek az erősebbek, és ezért aztán minden, tehát a, a végsőkig ö, játsszák ezt a játszmát, és a, és a vége ennek mindig minden esetben az, hogy kiderül, hogy valamelyik szekta, de amikor ez kiderül, akkor már nincs visszaút, hogy bizony, valami, hát, hogy valamelyik szekta az erősebb, igen, és hogy az egyik szek tagjai ki fogják írtani a másikat. Ahogyan a, nem tudja, ahogyan a bolsevikok győztek Oroszországban, mm. és leírtották a másik a oldalt, tör... ahogyan a nácik győztek Németországban, és épp úgy leírtották a, bizonyos a másik Bizonyos történetekben nem véletlenül van az, hogy mondjuk elmennek ilyen gangsterfazonok elintézni valamit, és nem visznek magukkal fegyvert, mert ha elfajulnak a dolgok, tudod, nehogy használjuk, hogy ö, ö, az embereknek ebben az egymás állásában nincsen akkora tapasztalatuk, hogy felelősen ö, viseltessenek, hanem tényleg elragadja őket a, a hív, és az érzelmek ugye láttam a szerdai, szerdai utcai, nem tudom elfoglaltságokból néhány képsort, amit gyorsan el is kapcsoltam, mert rettenetesen éreztem magamat, hogy 60 fölötti két, szinte teljesen egyforma ember egyébként, szellemileg valamerre megvezetve, lelki vezetés nélkül olyan Ö, olyan viselkedést produkált egymással szemben, mintha tényleg a másiknak már nem kellene létezni a földön, mintha az elfogadhatatlan volna, hogy, hogy más ember másképp gondolkodik. És még mindig a mai napig, nem tudom, a, a, nem tudom hol vált el igazából, 98-ban vagy 2002-ben először a, a, a, az ország főleg ketté, de azóta, azóta ö, az, van a, az van a fejekben, hogy a másik ember, aki nem ugyanazt gondolja, mint én, az hülyébb. nem másképp gondolkodik, vagy mások az érzelmei, vagy mások a motivációi, vagy más a családi az Nem, nem is akarjuk megérteni. Igazából nem akarjuk megérteni a másik traumáit. A holokausz sérültek nem akarják a trianon sérültek traumáit megérteni, és a trianon sérültek meg nem hajlandóak a holokausz sérültek traumáit megérteni. Megkapja, talán érti is a másikat, biztos abban, hogy az ő traumája sokkal súlyosabb, hiszen az egyik oldal az azt mondja, hogy Hát, hogy lehet a holokauszttal összehasonlítani, a, összehasonlítani Trianont, hiszen az egyik egy népírtás, a másik az meg csak egy határrendezés. A másik meg azt mondja, hogy hogy lehet a Trianonnal összehasonlítani a holokausztot, amelyik az egyik le, lezajlott fél év alatt, a másik az meg évszázadokon keresztül sújtja a nemzetet. És mind a kettőnek a maga szempontjából tökéletesen igaza van és tökéletesen átélhető. Csak a másik fejével meg senki nem akar gondolkodni, mert az kevésbé tenni átélhetővé a politikát. Tehát, hogy a, ha átgondoljuk azt, hogy a másik oldal az, az hasonló érzelmi nyomás alatt áll, vagy hasonló érzelmi presszió, vagy driveok -ok mentén gondolkodik és érez és működik, mint mi, akkor az egész politika, ez az egész szekértáborharc már nem lesz olyan jól átélhető. Azt kéne megérteni, hogy azok, akik most ezt a Janusz Korvin mikkét ki akarják tiltani az Európa Parlamentből, ha most sikerülne kitiltaniuk, nagyon örülnének, nagyon-nagyon örülnének, ünnepelnének, talán az utcára is kivonulnának és lobogtatnák a maguk zászlóit, de azzal már nem látnák az összefüggést, amikor másfél évvel vagy két évvel később a Daniel Convendit tiltják ki a parlamentből, aki meg az ő képviselőjük, aki meg őket képviseli, az ő nézeteiket vallja. És itt most nem az a lényeg, hogy én hozzám, vagy az Oszkárhoz, vagy te hozzád, kedves hallgató, a Janus Korvin Mikének vagy a Daniel Kombenditnek az nézete áll közelebb, hanem az a lényeg, hogy ezt a népképviseletet mi pont arra tartjuk, pont arra találtuk ki, hogy minden, és ezt értsd úgy, hogy minden politikai vélemény artikulálódhasson benne, levezetődhessen mindkét szekta, ellenségének tekinti a jogállamot. Na ez a rohadt nagy probléma, hogy mindkét szekta egyrészt egymást, de főleg a jogállamot. Mert ugye a jogállama az, amelyik mentegeti ezt a mocskos Janusz Korvin két A jogállama az, amit most most, aminek a, aminek a szövetébe most bele kell vájni és egy darabot ki kell mecceni belőle, mégpedig azt a darabot, amelyik engedi, hogy ez a mocsok, ez LP képviselő legyen. A másik, másik oldal pontosan ugyanezt érzi. Szinte Pontosan ugyanezt, csak épp a Daniel Kombendittel szemben. És azt nem veszik észre, hogy az a jogállam, amelyik biztosítja egyik szektának, hogy Daniel Kombenditre szavazzon, és Daniel Kombendit képviselje őt, a másik szektának, meg hogy a Janusz Korvin Mikke képviselje őt, és a harmadiknak, meg a negyediknek, hogy mindegyiknek legyen a saját képviselete a parlamentben, pontosan ez védelmezi az ő jogukat a saját nézeteikhez, és pontosan ez az a jogállam az egyetlen biztosíték arra, hogy ne szabaduljon el a pokol, és hogy ezeknek az embereknek ne kelljen egy nap a messzes gödör felé térdelniük. Azt írja nekünk a Facebookon darab uh, Dabronci Márk, hogy a szavazó polgárokon és a képviselőn kívül ebben a sztoriban van még egy fél az ő jelölő szervezet, amelyik ilyenkor nyomást tud gyakorolni a képviselőre. Hát az a helyzet, hogy Jánust már korábban elveszejtette, és uh, tagságából szerintem uh, kitagadta az őt oda jelölő és bevivő párt, úgyhogy szerint, alapított egy sajátot, amelyet úgy nevezett el, hogy Gorvin, ami a saját neve. Egy betű szóval onnan már aztán nehezen fogják kidobni. De az ő most, az ő gyanyítom... most független képviselő. Igen, azt gyanítom, hogy a következő ciklusban meg semmilyen képviselő nem lesz. Jó eséllyel. Azt írja a hallgató, a véleménynyilvánítás szabadsága nem véd meg a következményektől. Hát ezt most nagyon jól megmondtad, kedves hallgató, csak nem tudom, hogy ez mit jelent. A véd nem, így... nem véd meg a következményektől, ez azt jelenti, hogy például nem szabad uszítani. Tehát, hogy ezt értjük. Azt nem szabad mondani, hogy üsd a zsidót. Vagy azt nem szabad mondani, hogy gyilkold a cigányt. Tehát ezt értjük. Tehát ezt nem szabad mondani, ez a valóban alkotmányos ö, ö, gátakat tör, vagy, vagy, vagy sért. De, de, de van következménye? Csak az erkölcsi tettnek erkölcsi következménye van az embereknek, nagyon nagy része undorodik ettől az embertől, és megveti. Ez lett a következménye, és nagyon helyes következménye. Nem jogi következménye van. Világos, világos, hát... Ö, ö, Világos, hogy nem, nem véd meg a következményektől. Csak arról van szó, hogy a demokrácia nem így működik. Itt a másik hallgató. Ha nem úgy viselkedik, mint amiért meg lett választva, akkor jogosnak tartom a visszahívást, lemondatást azoktól, akik megválasztották, írja a hallgató. Nem rossz, amit mond. Én, én meg nagyon nem De nem így működik a demokrácia, hogy én, én, én, én, én delegállak téged, te neked így és így kell viselkedned, és ha nem úgy viselkedsz, akkor én meg, megvonom tőled a jogot. Nem. Én adtam neked egy jogot az alapján, ahogy viselkedtél a kampányban. Azt a jogot te négy éven keresztül birtoklod, így működik a rendszer. Annyi időre kaptál mandátumot. Azután, négy év után, nekem meg, meg kell fontolnom, hogy te jól, jól, hogy te jól képviseltél engem, vagy rosszul. Ha rosszul képviseltél, nem hosszabbítom meg a mandátumodat. Így működik a dolog. Ez a demokrácia, ez az alapja. Arról van szó, hogy autonóm képviselőkre van szükségünk. Az autonómia az azt jelenti, hogy ő úgy cselekszik, négy éven keresztül teljes szabadsága van. Arra van szükségünk, hogy ezek az emberek mondják ki azt, amit gondolnak. Pont arra van szükségünk, hogy teljes autonómiát élvezzenek ott, abban a, abban a parlamentben. Akár az EP-ben, akár a nemzeti parlamentekben. És pont ez az alapja a demokráciánknak. Ezt nem értitek? vagy ö, a, Nem értitek meg, hogy Ennél nincsen fontosabb, hogy itt egy érvényesebb és fontosabb és egy nagyobb elvet mint az, hogy a nők, nőknek a méltóságát mondjuk sérti ez a bunkó. A képviselői visszahívás intézménye lehetne egy megoldás arra, hogy azok a választók hívhassák vissza, ha méltatlan állásfoglalat felelős de csak is azok, akik megválasztották, de ne. Ne ö, petíciózó szekták, írja a hallgató. Mielőtt vitatkozol ezzel, Robi, az, az a helyzet, hogy az előbb úgy védtük meg a demokráciát és az európai alkotmányosságot, hogy azt mondtuk, hogy azoknak az embereknek is joga van a képviselethez. Ők se ránthassák ám el azért a kormányt percenként, de, Na, de pontosan az ő érdekeiket védtük eddig, hogyha az ő érdekük... Ö, nem folytatódik abban, hogy ez az ember képviselő legyen, akkor ők tényleg kívhassák vissza, ne. de valamilyen procedúra végén, igen, ami nem azt jelenti, hogy naponta embereket igen. oda teszünk, meg kivesszük, mert akkor aztán egy olyan fejetlenség van, én ahol nem. a végül senki nem lesz képviselve. Nem én, nem, én nem hiszek a visszahívás intézményében. Egyáltalán nem hiszek benne, és azért nem hiszek benne, mert az ordas populizmusnak szolgáltatná ki a képviseletet. A képzeljed el, hogyha mondjuk egy, egy parlamenti többség mondjuk hoz valami népszerűtlen intézkedést, másnap visszahívják a képviselőinek hmm. a felét. De ez így nem működhet. De nem lehet tehát, másodperc alapon igen, elszámolni kell, a politikai hogy legyen, igen, de, de, de igen, meg, meg, meg hogy mondjam, tehát, hogy legyen már egy kormánynak annyi autonómiája, hogy négy évre egy perspektívát, egy A-ból B-be való, való ö, eljutásnak a tervét, egyáltalán egy programot megpróbáljon megvalósítani. Ezzel a visszahívás intézményével, ezzel teljesen megfosztanánk az autonómiájuktól ezeket a, ezeket a képviselőket, és már így is... Folyamatosan a tömeg ö, ö, óhaját, és a tömeg minden, minden egyes ö, pillanatban a tömeg kívánságát kell teljesíteniük, és úgy kell táncolniuk, ahogy a tömeg fütyül. Hogyha a visszahívhatóság bekerülne a képbe, akkor a minimális autonómiájukat is elveszítenék, és semmilyen olyan intézkedést nem tehetnének, ami éppen az adott pillanatban tetszen a, a, a, a választóknak, az ellenzék folyamatosan azzal revolverezni a kormányt, hogyha ezt vagy azt a népszerűtlen intézkedést mondjuk adót emel, vagy árat emel, abban a pillanatban visszahívják a képviselőt. Csak, csak, csak zárcsökkentés és csak tánc lenne a végén, és mi lenne a következő intézmény, ami borul a, a rendőrség, mondjuk, és mi lenne azután a bíróság, nem? A bíróknál is az lenne, hogy az a bíró, aki nem kap száz lájkot egy ítéletre, azt másnap lövik. Ja, ja, ja. De, de ezt kell megérteni, hogy de a demokráciának is megvannak a keretei. A, a, a, a nép szuverenitása az nem mehet a végsőkig az, a, a népképviselet szuverenitásának a rovására a népképviseletnek is kell, szuverénnek kell lennie világos, hogy a népképviselet a szuverenitását a nép szuverenitásából nyeri de ezt ne lehessen már másodpercenként visszaszívni mert abból, hogy mondjam nem, nem lesz kormányképesség tehát kormányképtelenség lesz belőle tehát hogy ebből, ebből tudod mi lesz egy olyan állam, amelyik, amelyik azonnal csődbe megy. Mert azonnal mindenki megszavazza magának az ezer százalékos béremelést és az ezer százalékos nyugdíj emelést. Ez, ez, ez, a, ez, a, ez az instant csőd. A, az a, a nagyon nagy probléma, az én nagyon nagy problémám, hogy a liberalizmus, ez a szó, ami egyébként az utóbbi évtizedek során szitokszóvá vált sajnos, Teljesen mindegy, mert elvégezte a feladatát, és már beépült mindenhova, ezért is tagadják szerintem. Igen, amirra, de hiszen igen csak én azt gondolom, hogy ez a, ahogy, része van egy tészt. eredeti jelentése, uh -huh. és én azt gondolom, hogy a liberalizmus szónak az eredeti jelentése az, az emberi jogok, és a legnemesebb jelentése az emberi jogok védelme. Ez az a fogalom, ami teljesen eltűnt a liberalizmus szó mögül, Ki kiveszett a liberalizmus fogalma mögül, és ehelyett a liberalizmus ma két fogalmat ír le, vagy két, két jelentéstartalmat ö, hordoz, az egyik az a piacfundamentalizmus, a másik pedig a szektás kultúrmarxizmus. Meg az ilyen, meg az ilyen dekadens szabadosság, ugye arra is szoktak hivatkozni, és pont tegnap láttam egy, egy ilyen parázs beszélgetést a Facebookon két ember között. Az egyik azt hittem, a az sok liberális, nem tudom, és a más, a válasz erre, mi ugaz, te hülye, Lipsi? <gül> és mind a kettő Lipsi, ezért nem tudtam hova tenni, hogy akkor most igazából kibeszélget kivel. Azért nem értek egyet valami gondolatoddal, ami az előbb hangzott el, Robi, mert az emberi jogok védelméről beszéltél, és az igazság, hogy itt most kettő ilyen csap össze, hiszen a mi véleményünk az a, az a vélemény szabadsághoz és a képviseleti joghoz kapcsolódik, a másik pedig az emberi méltósághoz, és ugye itt itt, itt mindig vannak ilyen sakjátszmák a, a, talán már az emberi jogok a, egyetemes nyilatkozatában is, hogy amíg valaki másét nem sérti. Világos. És itt pont két ember jog áll egymással szemben, és ezért nehéz eldönteni, csak az, na mindegy, mert az egyszerűen nem, nem lehet súlyozni. Jó, nem, én azt gondolom, azt gondolom hogy, a, hogy a liberalizmus az nem a társadalom ö, ö, kényszeres átformálását és nem a piac diktátumát kéne, hogy jelentse, hanem a legfontosabb tézise, én úgy gondolom a liberalizmusnak, az, az amit Voltaire mondott, ez, ez egy nagyon-nagyon ez rövid szentencia, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, kihallgat minket. Semmiben nem értek egyet veled, de az életemet adnám azért, hogy elmondhassd a véleményedet. Na, ez két részből áll. Az egyik az az, hogy van egy fontosabb érvény, egy fontosabb elv annál, mint hogy én mit gondolok bármilyen kérdésről. Ez egy magasabb elv. A Volternek van egy saját véleménye a világról, de a Volterség fölött, a Volterségen túl van egy magasabb érvény, amit a Volter fontosabbnak tart annál, mint amit ő gondol. És ez a liberalizmusnak a lényege. Ez a magva. Hogy nem érdekes, hogy most én történetesen azt gondolom, hogy a nők azok gyámolítást érdemelnének a férfiakkal szemben, vagy többet kell keresniük, vagy kevesebbet, vagy egy kulcsos adó legyen, vagy több kulcsos, vagy legyen visszahívhatóság, vagy ne. Az világ és az élet millió kérdéséről millió dolgot gondolunk. Vannak köztünk konzervatívok. Vannak köztünk Szocialisták, vannak köztünk Feministák, meg vannak köztünk Fasiszták a, a legfontosabb, a liberalizmusnak A legfontosabb és legérvényesebb Elve az az, hogy van ennél Ennél a ideológiai Sokszínűségnél egy fontosabb, egy magasabb Érvény, ez pedig az, hogy Mindegyikünknek joga legyen Ahhoz a nézethez, amit éppen val azt írja a soros Rebeka, hogy már elnyerte méltó büntetését, János, 30 napig nem kaphat napi díjat, 10 napra kizárták a parlament munkájából, és egy évig nem képviselheti az európai parlamentet gondolom nem lehet az arca, ha úgy tetszik valahol. Ezek a bohóc lehetőségek vannak arra, hogy a parlament egy picit a népakarat felé hajoljon, mm -hmm. mert az nem teheti csak ez meg, nem a nép, hogy Csak ez egyrészt nem a népakarat, hanem egy egymillió Jó. fős szektának az erőszaka. Tehát ez egy erőszakos presszió, ami az Európa Parlamentet érte, és nagyon szomorú vagyok ezek miatt a szankciók miatt. Nagyon szomorú vagyok az eltiltása miatt, és nem azért, mert egyet értek vele, hanem mert ez egy életveszélyes precedens, hogy ezt a képviselőt itt és most a véleményért, a saját nézeteiért szankcionálják, pénzre büntetik, eltiltják, és megvonják tőle azokat a jogokat, amelyekkel az európai alkotmány őt fölruházta. Nagyon szomorú vagyok, és egy életveszélyes precedensnek tartom ezt. Amúgy az Európai Parlament vaszlavikja, vagy egy ilyen, egy ilyen performance híró. A híród az mondjuk elég nehéz. Nem, ő, már akinek. Ő, biztos, hogy vannak az, olyanok, akiknek ő a hűs. Az a helyzet, hogy itt, itt, a, itt ez az egymillió aláírás, és valószínűleg ennél jóval több ember egy utókorrekciót szeretne ö, elvégezni, amely korrekciót a, a szűrt választójok bevezetésénél kellett volna talán, vagy maximum elvégezni, és még az sem biztos, hogy akkor ez az ember ne került volna be a parlamentbe. De de, de, de de milyen korrekció? Tehát mit kell itt korrigálni? Könyörgöm. A csávónak vannak nézetei. Ha talál hozzá kellő szavazót, akkor ott a helye az EP-ben. Ilyen egyszerű a demokrácia. Így működik a demokrácia. A demokráciának az a lényege, hogy nem csak az a vélemény fontos nekem és értékes nekem, amelyik kedves a szívemnek, hanem az összes vélemény, minden egyes vélemény. Mert pont ez a politikai pluralizmusnak, pont ez a demokráciának, a jogállamiságnak, a népképviselet elvének az alapja. Még egyszer, mit mondasz? Walter. Azt mondta, hogy semmiben nem értek egyet veled, de az életemet adnám azért, hogy elmondhassd a véleményedet. Ennyi önkényes mérvadóban az előző órában ö, beszélgettünk egy európai parlamenti képviselőről, János Korvin mikéről akit ö, egy millió ember online aláírása szeretne arra késztetni, hogy hagyja el az európai parlamentet. Ez még össze is jöhet, de hogy tiltsák ki, az már jelentősen a, a képviseleti demokrácia alapelveit rongálna. Na hát arról van szó, hogy, hogy ö, nagyon, nagyon nagy zavar van itt a fejekben. Sokan azt gondolják, többek közt a, a, a SMS falunkon, hogy a képviselőnek mindenkit képviselnie kell. Hogy ennek a Janusz Korvi Mikkének, ennek mindenkit, minden európai polgárt, hogy az az érvelés, hogy hogy, hogy Arcon köpi ezzel a nyilatkozatával, hogy a nők azok gyengébbek, kisebbek, ezért aztán alsóbrendűek, ezért kevesebbet kell keresniük, és ne járjon nekik a szabazati jog. Ezzel ő arcúl köpi minden második európai polgárt, kvázi de, nem képviseli. Ezt, e, megteszi, arcon köpi. De, de, de ez egy és vélemény, nem is ez, őket, egy vélemény. nem is ez. Ez, a ez egy vélemény ott. világos, és hogy, hogy, hogy, hogy akkor ő fölmondja Európa felének a képviseletét ezzel. De. de azt kell érteni, hogy ő neki nem az a feladata, hogy mindenkit képviseljen. A képviselőnek nem kell mindenkit képviselnie. Neki azt a néhány ezer, vagy néhány tízezer, vagy százezer... Sutyót kell képviselnie, hát, aki hát, ö, megkérte, ö, hogy menjen oda. Igen, ö, polgárt kell képviselni, lengyel polgárt kell képviselnie, aki ő delegálta. Őket képviseli, és nem kell mindenkit képviselnie. És akkor sincsen semmi, ha egész Európát arcul köpi. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy minden európait E, Európaitól meg kéne vonni a szavazati jogot, vagy mondjuk azt, kéne, azt mondja, Kivéle hogy az, a lengyelektől. az Európa igen, vagy mondjuk a lengyelektől is, és azt mondja, mondjuk azt mondja, hogy minden európai polgár idióta, és az afrikaiak a, a, a normálisak, és az lenne a jó, hogyha az Európa parlamentbe az afrikaiak szavaznák be a képviselőket, és nem az európaiak, mert az európaiak elmebetegek, idióták, ehhez is joga van. Miért? Mert nem uszít. Amíg nem úsít. Amíg erőszakra nem szólít, amíg, ö, amíg nem ö, szólít fel kifejezett fizikai erőszakra más csoportoknak a fizikai megsemmisítésére, addig neki joga van akár a gyűlöletkeltéshez is. Ez az igazság. Ha, és persze neked, itt meg azt értik félre a hallgatóink is, hogy jogod van eltávolítani valakit, akinek nem tetszik a véleménye a házi bulidról. Jogod van eltávolítani valakit, akirek nem tetszik a véleménye abból a múkusörsből, amit te alapítottál. Jogod van eltávolítani őket a bélyeggyűjtő szakkörből, amit te alapítottál. Jogod van kiutasítani ezt a nyomorult fasiszta seggfejt az otthonodból, a lakásodból. De... Nincs jogod a véleményért, a nézeteiért kiutasítani a parlamentből, a képviselőtestületből, mert a demokrácia egy fontosabb érvény annál, mint hogy te mit gondolsz, mert, a, a, mert az Európa Parlament az az európai nemzetek háza. Érthető? Az európai nemzetek háza nem a te otthonod, meg nem az egymillió aláírónak az otthonod. mondom, nem az, hogy fontosabb a demokrácia annál, hogy te mit gondolsz, hanem az, hogy amit más gondol, az ugyanolyan fontos, mint amit te gondolsz. Vagy ugyanolyan kevéssé fontos. De pont ez a lényeg. De ez a csávó egy troll, tehát Teljesen világos, hogy a nőket szapulja ezen a héten. De mit csinált két hete, meg három hete? Akkor is volt valami haknia, miközben saját bevallása szerint Margaret Thatcher tartja politikai példát. Na jó, de így viszont meg már semmi értelme. így már a csávót nem is lehet komolyan venni. Mert hogy ez a csávó mire lengeti a karját? Mert a karlendítés, az pontosan értjük, az a nemzeti szocialisták köszöntése. Így köszöntik egymást a nemzeti szocialisták. Ha valaki lengeti akarját, az mondjuk mondja azt, hogy Megkérdezik, hogy ki a politikai példaképe, hogy neki nem Adolf Hitler, mert Adolf Hitler neki túl radikális, mondjuk ő neki személyesen Rudolf Hess. És akkor mondja azt, hogy neki Rudolf Hess a személyes politikai példaképe. De, hogyha valaki karlendítéssel köszön, és utána, amikor megkérdezik, hogy ki a politikai példaképe, megnevezi Margaret Thatcher-t, ezt a figurát nem lehet komolyan venni onnantól kezdve. Ez, ennek így már semmi értelme, ez így nem konzisztens politikailag. Tehát a figura nyilvánvalóan egy troll. Nagyon sokan érvelnek itt a visszahívás mellett, azt írják, hogy a visszahívás, az, erre az kiváltaná azt, hogy a politikusok igazat mondjanak, mert félnének a visszahívástól. Én meg azt gondolom, hogy a politikusok folyamatosan hazudoznának, akkor is hazudoznának a kampányban, ahogy most hazudoznak. Aztán, amikor visszahívnák őket, akkor csődbe vezetnék az országot. Vagy csődbe vezetni az országot az a tömeg, amelyik megvonja a kormányzási jogot abban a pillanatban, hogy valami népszerűtlen dolog történik vele. Ez a, ez a helyzet. Ö, azt írja a hallgató. Ö, én azt állítom hogy Janusz Korvin Mikke egy színész korának Stólandrása. <gül> <gül> <gül> Ö, ő most, nincs ő most a húberre utal, hogy Jézus egy színész volt korának Stólandrása. Ja, értem, értem. Ö, igen, itt írja a hallgató, a visszahívhatóság előbb-utóbb kikényszerítené az, ő, az őszinteséget. Hát én nagyon skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Ö, az az igazság, hogy még a visszahívhatóság intézménye is működhet, tehát az én véleményem ellenkezik a tiéddel. Én csak azt kérem számon, vagy azt kérem, hogy ne napi, meg nem bontásban döntsünk újra és újra, hanem éves vagy fél évet egy, egy komoly hosszú procedúra legyen az, hogyha valakinek megkérdőjelezzük azt a jogát, amelyel mi ruháztuk fel egyszer, amikor erre lehetőségünk volt. Ne legyen az, hogy hetente másik falba vezetjük a járműködést, a képviselőnek írja alak, így írta alá. Uh -huh. A képviselőnek nem téged és nem engem kell képviselnie, hanem a hármunknak, azaz neked, meg nekem, a képviselőjével közös eszméinket, vagy eszménket kell képviselnie. Igen, meg kell határozni egy politikai és kulturális minimumot. Ez a minimum, ez legyen a liberalizmus, a szó igazi értelmében a másik ember véleményének a véleményéhez való joga. Nem arról van szó, hogy én osszam a te véleményedet, én csak a te véleményedhez való jogodat. Osztom, és, akarom osztani. és tudod, hogy miért akarom osztani a te jogodat a nácizmusodhoz? Meg a te jogodat a bolsevizmusodhoz? Mert egyedül ez a jog garantálja az én jogomat a humánumomhoz. Egyedül ez a jog garantálja az én jogomat a liberalizmusomhoz. Érthető ez? Ha téged megfosztanak attól a jogtól, hogy ma fasiszta legyél, semmilyen garanciája nem marad annak, hogy én holnap humánus lehessek, vagy liberális lehessek. az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral. Itt a 90.9 Csesszén. Beleugrunk akkor a dalszövegelemzésbe ezen a pénteken. Most Péter borítól és a Lávbentől a hajolj bele a hajamba lesz a célpontunk, az igazság, hogy ez nekem egy ilyen vakrepülés, és mindig is kíváncsi voltam, hogy miről is van itt szó. Megy ez a szám a jazzin is egy a kapella változatban, mi az eredetit itt veszük a nagyító alá. Az az érzésem először csak így ránézésre, hogy itt valami olyan idézőjelben látomásos költészet van, amelyet te a kispál esetén szélhámosságnak szoktál titulálni, én meg pont rajongok érte, csak annak ez a tréningruhás változata, tudod, a, a súlytalan a... buli változata. Én azt gondolom, hogy ez még annál is kevesebb. Ehhez, ehhez, ké ehhez képest? Ehhez a Kispálnak a szövegei azok konzisztensek, és uh, egy kemény ideol ideológiai beleállást hordoznak. Itt, itt meg a teljes megúszás zajlik. Tehát, hogyha ha azt akarjuk, ha azt vizsgáljuk, hogy hogyan kell uh, dalszöveg írásra hivatkozva megúszni a dalszövegírást, ahhoz ez a megfelelő illusztráció. Én úgy érzem, az a benyomásom a számról, most még, mi, még mielőtt soronként végig rajta, hogy egy videóklipet hallgatok. Ja, ja. Érted, mire gondolok, hogy gyors vágások, amelyek toda, toda, A, videó, a videóklip az rágógumi a szemnek, ez pedig rágógumi a fülnek. Valami ilyesmiről van szó. Szélvédőn a lábam, kezembe sárgani. Göndölt fürtű fák közt, a szél csak A lányok, nagyon szépen. mi van itt megszólítva? Ez az első kérdés. Hát a, a május? Nagyő. Hát a nagy ő. Hm? Hát a pasi. Hát a pasi. Hát a pasia. Én, én is úgy érzem. Hát persze, a pasi hogy jó? a pasia. Hát a, a csávója. Hát a csávója van megszólítva. Az az igazság, hogy engem én kellene tagadnom, hogy rettenetesen irritál ez a szám. Végtelenül irritál ez a szám. Tudod miért? Mert két dolog egyesül benne. Egyrészt a semmit mondás meg a semmire kellőség, tehát ez a, en, ennek a, en, a popsongnak, mint műfajnak, ennek a semmit nem hordozása, és a semmit nem közlése. és ugyanakkor meg ez az ilyen alternyák elvontság, tudod? Ez Én az ajterkodás. Úgy érzem, hogy és itt valakinek a, valakinek a szivárvány minden színére festett kis fa nyaralójába a tó mellé. Megérkeztünk a nyitott tetejű sportkocsinkkal valamikor a közeljövőben, tehát most majd májusban. Ő, kellemes idő van, fúj a szél, valakik főztek valamit, és a, és vagy a május fújdos a hajamba, vagy a pasimmal érkeztem, és egyszer csak már nem az évszakhoz, hanem hozzá beszélek, hogy de jó vele elmenni ebbe a vendégségbe. Végre megtestesítem azt a nőt, aki elmúlt 30 és van ö, fix kapcsolata és, és ö, eljátszhatom végre azokat az életszituációkat is, amit szingliként nem, hanem, ö, hanem akkor vendégségbe megyünk, nem megyünk üres kézzel Annának virágot, Tibornak egy bort hoztunk, meg egy nagyon jó kis ö, ö, ö, pácot, mert nagyon szeret grillezni. Semmit, semmit, minden, a, minden az életérzésről ö, szól, minden, a, minden, az, minden arról szól, hogy itt semminek semmi jelentése nincsen, minden egy Hangulat. Vigyél messze május! Ez az a... zavar engem, hogy májusnak szól, megszólít valamit, ami május, és a, a, a, ver, a verszak végén már tényleg a pasiának tűnik. De Persze, most hogy akkor a pasiának. Semmi, de, de semmi nem jelent semmit, semmiből nem következik semmi. Vigyél messze május, vezes a nap felé, hát hova máshova, szélvédőn a lábam, kezembe sárdoné. Ez a sárdoné, tudod? Tehát, hogy így, így határozzuk meg magunkat, hogy kezembe sárdoné. Sárdoné. Érted? Sárdoné. Göndörfürtű Közt, a szél csak lehelet. lányok, a lányok, hogyha megjössz, nagyon szeretnek. Jaj, tehát hogy az egész, tudod, mit, tudod, mit érzek? Egymerő érvénytelenséget. Az egész ö, strófa érvénytelen. Ez nem azt jelenti, hogy hazug vagy hamis, ennél sokkal kevesebbet jelent. Bár csak hazug lenne vagy hamis, akkor kapcsolatban lenne a valósággal, mert tagadná azt. Itt, ne, itt még csak ennyire se telik. Egyszerűen nincs kapcsolata, semmilyen kapcsolata a valósággal. Az, amit elhangzik, abból semmi nem vonatkozik semmire, semmilyen módon. Nem következik belőle semmi, nem érvényes, hanem egyszerűen csak egy ilyen hangulat pillanat. Semmi, hogyha, hogyha vigyél messze, Május, és ha nem messze, és ha nem május, akkor mi van? Akkor is ugyanott vagyunk, és akkor is ugyanaz a semmi történik. vezes a nap felé, és ha a hold felé, és ha nem vezes, ha nem tolass, abból mi következik? Szélvédőn a lábam, és ha nem a szélvédőn van a lábam, ha nem mondjuk a hátsó ülésen heverek, akkor abból se következik semmi. De, Kezembe sárdoni és hogyha kék frankos? Mi a vége annak, hogy... És így Mi a vége sorra, annak, sorra Robi, hogy itt van az ősz, itt van újra? O történik-e valami? Csak majd mondjuk a szeptember végén... De könyörgöm az a halálról szól. Na, az az, hogy szól valamiről. Ugyanígy a szeptember végénnél is ugye a túlvilágig jutunk el. Na. Az eleje hasonló hangulatképeket fest az őszről mondjuk, vagy a szeptemberről, mit tudom én miről. Csak utána elérkezel oda, hogy, hogy valakit annyira szeretsz, hogy halálod után is szereted. Ezt várom a dal végétől. Jussunk el odáig, és tudjuk meg, hogy mi van. A, a, a, a május az nem egy Márius nevű férfi, akit így becéz a magyar felesége? kérdezi a hallgató. <gül> Májhús! Az a kaja, az, az az amit fölszolgálnak ezen a kerti partin, ahová Sárdonéval a kezedben vezet. a, a lányok, hogyha megjössz, nagyon szeretnek, de ez mit jelent? Megjön a május, vagy megjössz Sonika? Ez a, vagy ez mit jelent, ez a, ez sem... a pózolás, hogy annyira jó a csávom, akivel ugye, mint az előbb mondtam, végre ilyen társasági programokban részt vettek, mert már az összes barátnő mindig a pasiával jön mindenhova, akkor most már, ha velük akarok barátkozni, akkor majd én is. És hát de jó, hogy a Janit úgy szeretik. Jót választottam, az az bele meg lehet jelenni Az az igazság, hogy én kétféle kétféle, kétféle érvénytelenséget is elbírok viselni egyrészt elbírom viselni ezt a, ezt a pop, a pop az általában ezt az ilyen szuperkommersz érvénytelenségét mert már annyira hozzászoktam, meg annyira minden eresztékből ez dől, hogy már immunis vagyok. És továbbá elbírom viselni a lovasinak ezt az alter érvénytelenségét, ami hát így mond valamit, de igazából nem gondolja igazán komolyan, meg így igazából a konnotációiból kell kihámozni azt, ami ő, és valójában amit a végén kihámozol belőle, az a nagy semmi. Még azt is elbírom viselni. És a kettő mert... ja, de Igen, de amikor a kettő találkozik, és az alternyákság és a. És a... Tehát, hogy mondjam, az, az, a, tehát egy valaki semmit nem mond pont úgy, mint egy konzumidióta, ugyanakkor meg igényt tart az értelmiségi hívülállás szerepére, de csak a pózára, de csak a külsőségére, na az az elviselhetetlen a számomra. Na ez a kettő, amikor találkozik. La, ta, a, a tartalmi hiány ugyanakkor a forma iránti igény. Nem, a tartalmi hiány és a forma ö, meglétére való folyamatos hivatkozás a pózokkal de közben meg még csak az az igazság, hogy hogy mondjam, a forma, a forma, az a, a, a lovasinak a világa, amit, amire utalgat itt a Péter Fibori folyamatosan. Csak az az igazság, hogy még a lovasinak volt egy saját világa, ami világ ugyan nem nagyon jelentett semmit, de de de ö, volt, egy, volt egy sajátos életérzés, amit azért hordozott, és amihez azért hűséges volt. Itt még az sincs. Itt valójában még csak egy saját érvényes életérzés sincs, csak egy májusi hangulat. Péter Fibbori és a Love Band számával foglalkozunk, ez pedig a... Mi is? Önkényes mérvadó. <gül> Igen, mi is Igen. ez a műsor. itt vagyunk SMS-ben elérhető. Nagyon-nagyon szomorú vagyok én emiatt a szám miatt, úgy ahogy van. Egyáltalán, hogy ez létezik. Egyáltalán, hogy ez rögzít valamiféle életérzést, vagy egy nemzedéknek az élményét. Egyáltalán, hogy volt valaki, aki aki a, a lovasi ságot, az felöntötte vízzel. És most Nem itt van nekünk egy ilyen, ilyen végtelenül híg elegy, ami, ami, ami <gül> már, már, már a fogyasztásra alkalmas. Ez, ez a víz, Robi, maga. Ott ült a, a költő ott ült az asztalnál. Az asztal raklapból volt elkészítve, fehérre le volt festve, hogy hangulatot teremtsen, megidézze idezze át rajta egy szikvizes palack, ö, ilyen alumíniumszerű szerű főső átrajta rajta egy üvegkannás bor, és ült mellette egy költő, majd a költő felállt, megfogta a nyakánál a boros üveget, és eltakarodott az anyjába onnan, és ott hagyta a szódát. Ebből készült ez a szám. Az az igazság, hogy én nem tagadom meg itt a költészetet, tudom, hogy te igen, de formailag még, még valamennyire irigykedem is, mert ezek a videóklipszerű képek pont olyan irigylésre méltóak, mint ahogy egy jó videóklipet megcsinálni jó képekből, egy ilyen jó gicses áriem klippet tudod a maga mm. idejében, a 90-es évek színes, szagos mindenféle Ö, csináld utána. Tehát érzem én mondjuk a Lurman filmekben is, hogy nem tudnék ilyet, de közben meg ki kell mondanom, hogy ízléstelenséget látok a nagy részében. Csak hogy Ö, nincs meg a narratíva nincs meg a szándék, hogy mit is akartam mondani ugyanis Semmi. ez egy ilyen bezárás himnusz nagyjából a végre péntek meg az utálom a hétfőt között a, a végén ki fog derülni és számomra összesen ennyit mond, hogy örül, hogy vasárnap van, de jó, hogy van vasárnap mi, úgy ennyire szeretjük mi a vasárnapot ez egy álomvilág, az álmom az hogy minden nap vasárnap legyen ennyit szerettem volna mondani, kérem kapcsolja ki Uh, én, én, én, én rettentő szomorúnak és rettentő súlyos tünetnek tartom, hogy van egy nemzedék, aminek az a mondása a világról, hogy labamba. Amelyik, amikor amikor intimben van a másikkal, akkor az a vágya, hogy a másik, az sugja az ő fülébe azt, hogy labamba! La képzeld már, hogy valakik egymással szerelmi kapcsolatban élnek, elmennek egy vendégségbe, fogdossa a seggét, fogja a sár, az egyik a sárdonét, fogdossa, a másik pedig a kovácsnét, fogdossa a hátsójánál fogva, és akkor ö, odahajol, és reménykedik, hogy mit tudom én, gyere, megduglak a kabátokon a hálószobában, vagy tudod valami ilyesmi, és nem, hanem az dúdolja a füledbe, hogy és tényleg elkezdni a labamba. Ne, ne, ne, ez a, ez a, nem, nem, nem, nem, az az igazság, hogy amikor elhangzott, én, én, én, én emlékszem, amikor először hallottam ezt a számot, és először hallottam, hogy a hajolj bele a hajamba, arra az rímel, hogy suttogd bele, hogy labamba, <gül> és amikor ezt meghallottam, hogy labamba, ott egy pillanatra megállt velem az idő, és azt éreztem, hogy ez dekadencia ez a soha addig általam nem tapasztalt mértékű dekadencia nem Tehát, ez a mondás ez a mondás, hogy labamba mert tudod tudod mit, mit nyilvánít ki ezzel a mondással hogy labamba hogy bármit mondhatsz ez most rímel és pont azért jó ide mert ez rímel arra hogy hajamba na hát az anyátokat Sügyek, tavasz, bimbom, a utcán, a a test, úgy a érzek egy ilyen illatosan mimámozást. Ja Istenem, tereskó szellemmel jelent meg. De eddig csak szeg... seggezés volt, most már mellezés az is baj, van. Igen, itt Le, a simbólim. Bimbom, bimbom, bimbom a szív felett. Tehát, hogy én nem tudom, hogy, hogy, egy, hogy egy nőnek, egy nőnek, ezt ki kell mondania, mi, mi kényszerítették erre, vagy ő élvezte, hogy ezt kimondhatja. Um... Bimbom a szív felett. Ezt mondja. Tényleg a szájával, hogy bom a szív felett. De ez egy olyan mondat, aminek nincsen állapot állítmánya. Tehát nincs állítmány, bimbóma szív felett mit csinál? Megkeményedik? Vagy mit csinál? Vett Helyezke a szádba? Helyezkedik el. Vagy vett a szádba? Vagy mi van? a szív? Semmi, ez is csak a a szív felett. Ez ugyanolyan, mint a Sándorné, meg a Sárdoné, meg ez az összes ilyen hangulatelem, amit, amit befigyel. Semminek semmi jelentése, semmiből nem következik semmi. Megidézzük a bimbomat a szív felett, ez mert ez... jelezném neked, hogy bimbóm. Bimb egy ilyen hippikorszakot idéző Freikölpersz kultúr jelenet a döndörmuffal. Ahogy kiszaladtok mesztelül a tópartra, és nevettek, hogy a világ ezt hogy nem engedni, de mi most megtehetjük. Ö, szeret a Péter Fibori szerintem vetkőzni. Vagy hát ö, vállalja, és... Van benne egy ilyen igipopos a... odaállás. Ezt nem az Péter Fibori írta, ezt a szöveget. Nem egyébként. És a Péter Fibori az egy színésznő. Az az igazság, hogy a színésznő az úgy áll hozzá minden szerephez, ez egy szerep, ő megtanulja a szerepet, ő előadja. Őtől ezt így megkövetelik, megkövetelik általában a rendezők, ugyanúgy megkövetelik általában a producerek, ő ezt a szerepet itt eljátsza bimbó masszív felett, elmondja úgy, ahogyan ezt egy olyan alternyák csajnak, egy olyan Hát szégyentelen előadónak, amiatt ő itt most játszik ezt a Péterfi és a laff ezt most neki így kell előadnia, és ezt ő pontosan úgy elő is adja. Megvan a hangvételében, ahogy a énekli az egész számot, egy ilyen flagmaság. Tudod, egy ő, ilyen... Ő, ő a jó csaj, és itt a tavasz, ugye azt mondja, hogy ö, a rajtam hagyott szemek, bonsrügyet, tavasz, ingüket letépik a rajtam hagyott szemek, ugye elment a pasiával egy, egy ilyen kerti partiba. A pasiát mindenki imádja a humora miatt, ő pedig mindenki meg akarja dugni. Ö, és ez boldogságot jelent, mert ők az álompár. Ezek szerint ö, virágzik a test, még ezt kimondja majd annyit, hogy szívszenzáció. De a virágzik a test, azt tudod, mi a bimbó, a szív felett, az, az a virágzás, tudod. Nem, a virágzik a test, az az ovuláció, vagy valami hasonló lehet. Jó, de a bimbo az a nem a virágnak a. Az, a az, ja, érted? Ja. Abból lesz a virág a bimbóból, érted? Bimbóm. a melbimbójára utal, amikor azt mondja, hogy virágzik a test, és nem a kimódja. lehet, hogy az életének arra a szakaszára ö, utal, ahol a, ahol, a, ahol a virágzás előtt áll. Élete legjobb időszaka következik, a következő 15 évben. A test. A test! Nem a sorsom virágzik, hanem a test... Én, igy én igyekszem a legjobb indulattal... Ezután... Mindenfélyt minden a legnagy legnagy Legnagyobb mértékű képmutatás. Percenkénti képmutatás, maximumot próbálod kifacsárni önmagadból. Az a, az a, az a, a, De nem a, nem a gyalázatos frázis, az csak itt jön. Virágzik a test. Szívszenzáció. Ki volt az, aki ezt leírta? Nevezzük meg. Nevezzük meg a szerzőt. Valamilyen szabolcs... Hát, könyörgöm. Tariska Szabolcs, <gül> tariska Szabolcs. Tariska Szabolcs írta le. szívszenzáció. Jaj, lé, istenem, lé, mit, ez Mi a lé, ez a mit jelent ez? Mi következik el alegdonorra. Mit jelent ez a dél lé, a lélek, lélek, dologgal? lélek dologgal? Igen, lélek dolog? igen. Igen, igen, <gül> igen. Nem, hát. Ö, nem lehet mindig nehezet fogyasztani, írja a hallgató. Világos, de attól, hogy valami könnyed, attól még nem kell, hogy érvénytelen legyen. Ez itt az a probléma, hogy egy folyamatos hivatkozás van egy privilegizált csoportnak ennek a pesti alternatív nemzedéknek a, az, az, a kultúraformáláshoz való jogára való hivatkozás van minden pillanatban, miközben a kultúraformálással nem jár együtt semmilyen ideológia, zéró ideológia, és most nem arról van szó, hogy valami didaktikus tartalmat vagy közlést passzírozzunk bele ebbe a könnyed számba, hanem hogy valamit, vagy bármit, de hogy egyszerre van jelen ebben a számban ez a végtelen arroganciája ennek a pesti alter értelmiségnek, és ez a végtelen érvénytelensége és semmit mondása, és a megalkuvása a, a konzumidiotizmusnak azzal a referenciájával, hogy nem is kell, sőt, nem is szabad, hogy egy popsongnak érvényes tartalma vagy bármiféle közlése legyen. Úgy érzem, hogy itt már visszajöttünk a városba, itt már beton van, meg sok kémény, és sok ablak, és sok, uh, sok dúnyha kirakva, meg macskák. Uh, az az érzésem, hogy elmentek a kerti bulira, és visszaérkeztek a városba, de a vasárnap a segítségével elviselhetőbb az ő életkéjük. Tudod, mi az Mert szemnyi? azt álmodhatják, hogy egész héten vasárnap lesz. Amikor még a semmire kellőséghez uh, sem uh, eléggé hogy mondjam, bevállalósak, és próbálnak költőt játszani azok, akiknek semmi közlésük nincs a világról, legfeljebb annyi, hogy labamba. Amikor az a mondás, hogy az ablakokban párnák fénytől dagadnak. Pontosan tudjuk, hogy nem fénytől dagadnak a párnák, hanem tolltól dagadnak a párnák, de világos, Juh, hogy de megvilágítja te, őket a nap, a nap és én értem, szárazni. költészkedünk, nem, hát költészkedünk abban a világban, ahol labamba, ahol labamba, de tudod, ez a fájdalmas, amikor minek a, minek, a versnek, minek a versnek tartalom, minek közlés, mikor ott a szinesztézia. Nagyszerű, hát a forma, az, az majd megtölti a párnákat, minek beletol. Majd a fény, majd a fény föld őket. Tehát itt a, az igazán súlyos probléma most így nem is beszél arról, hogy a napoznak arra az rímeljen, hogy dagadnak. Hát. Mm, paloznak. Mm, e, vasárnap a föld virág, virágba borul. Tudod, ez a, az, az igazság, hogy még egy hippi statementhez is kevés. Nem lehet, hogy ez a virág virágzott ki abból a bimbóból, ami tök nemmel bimbó csak értetted, és szándékuk is volt, hogy megvezessenek felett. Az azt jelenti, hogy az ő saját érzéseinél sokkal fontosabb annak a valami kivirágzásának a lehetősége, ami a közeljövőben fog eljönni. De szerintem ez egy átok. Vasárnap, hogy haza kell érni a 7 című magazin műsorra. Szerintem most visszajöttek a ez egy átok. Hát szerintem ez egy átok, hogy bim, virágozzon ki a melbimbód, ez, ez egy Bó. átok. Tehát, hogyha valaki, valakinek a melbimbója kivirágzik, az úgy gondolom, Börgy, hogy, hogy én nem, kell menni vele. nem hát lennék a, a minden helyében. Minden. Eddig szerettem ezt a számot írja a hallgató, de most nagyon elgondolkodtam azon, amit mondtatok. Azt hiszem, soha többet nem fogom tudni ugyanúgy meghallgatni. Ez nagyon jól hangzik. Ez volt a terv. Iszonyatosan ö... be tudnak gyulladni a szőrtűszők, amely a bimbón egyébként, hogyha nem vigyáznak a, a tisztelt hallgatók. Ö, ö, cím, két testörci műsorunkat hallottátok egy percben. Ö, a fejed is a szívet fölött van. A fejed a, a, fejed a bimbón? <haz> Mi van? Megtalálta ö, Tóth Ádám Ádám, aki szokott írni nekünk a Facebookon, megtalálta az SMS számunkat. Hmm. Sziasztok, Borinak lovasi is írt szöveget a Jó reggelt Bori számhoz. No csak összenő, ami összetartozik, hogy egy klasszikust idézzünk. Nem labamba, egy hanem lábamba. Ettől elhatárolódom. A... De folyamatosan. De, de, de, de az a lényeg, hogy soha ne igazán az elhatárolódásból. Mindig egy elhatárolódás végére lúpoljál egy újat. Nem labamba, hanem lábamba, írja a hallgató, így már értjük. Sziasztok, ez az, amikor a színésznő énekesnőt ripacskodik, írja Imi. Ez e, jobban nál, mert azt láttuk már az Ákosnak az ikon előadásán, amikor az Szennyi elének odaült elénekelni a, az ezer meg ezer éve keresem az utam folytatódású számot. Ott, Ön... ott ott, ott, ott semmisültem meg és ott hittem el, hogy nem baj, hogy le, le vagy esetleg felripacsoztuk a művésznőt a tévében Nézd, milyen a szemembe, ez sem jelent semmit, mert nem akarsz mondani semmit maximum annyit, hogy labamba Nézd milyen a szemembe De mi? Mi? Van egy tedd a kezed nyelvű? a forzsebembe seggemre a seggemre, ez azt jelenti világos, hajolj Ilyatos bele a, a hajamba, dúdold bele, hogy, és itt jönne az ugye, itt jönne az érvényes hogy állítás. Gyere velem a ruhatárba, hogy és... Mondjuk az, a, hogy gyere velem a ruhatárba kupakolni. Kupakolni. A ruhatárba. Vagy gyere, gyere velem az, az vezető elé, mert mm -hmm. el akarlak venni, meg akarlak gyűrűzni. Vagy mondjuk, mondd nekem azt, hogy nem bírom elviselni az anyádat, költözzünk el tőletek. Nagyon sok mindent lehet ilyenkor mondani a másiknak, amikor belehajol Hajába, de nem, tudod bele, tudod bele, hogy labamba. És a labamba az mit jelent ilyenkor? Ez a mi privát nyelvünkön van. Tudod, tündér, tündér Ez ami mi nem ez a mi alternyelvünk, tudod, amit mi félszavakból értünk, utalásokból kommunikálunk, Annyira tudod, mi lovasi idézetekkel kommunikálunk egymással. Te de mondasz egy dudoljuk. lovasi idézetet, én, én, én dudolok rá egy másik lovasi idézetet, és úgy csinálunk, mint hogyha tudnánk miről van szó, miközben egyetlen titkunk van, az az, hogy nem szól ez semmiről, nem jelent semmit, és hogy valójában nem közlünk ilyenkor egymással semmit. Nincs kommunikáció, ami zajlik, egyetlen egy kommunikáció van, hogy mi, mi ezek a sok. Akik milyen lovasi szövegekkel kommunikálunk, mi nekünk egy külön nyelvünk van, egy külön világunk van, egy külön kódrendszerünk van, mi külön állunk a társadalmon, mi egy, mi egy mi, mi beavatottak vagyunk, egy, be, egy szektának a tagjai vagyunk, vagy legalábbis egy szívszenzációnak a. a Tudunk a, spanyolul. Igen, ne. Mi, mi, mi beavatottak vagyunk, mi nekünk egymással van egy nagyon speciális szálami okay. összefűzmünk. Nem lehet, hogy azt állítja itt, hogy már annyira jól érzi magát a másik társaságában, hogy nem kell, hogy mondjon semmit, mert végre már mindent megbeszéltek Világos. és örül, hogy együtt de vannak. Akkor, de akkor... Tehát amikor mondani akarsz valamit, már csak azt mond, hogy blabla, bla kabab, bla, bla, bla, bla, bla, mert így is ok Hogyha nincs szükség szavakra, akkor ne beszéljünk, a fecsegésre semmi szükség. Senki nem vágyik arra, hogy azt Tudják a fülébe, hogy labamba! Senki a világon! Még az még, még a Péter Fibori sem! Legfejebb van az a producer, amelyik azt mondja a Péter Fiborinak hazud ezt az embereknek, majd dudolni fogják, és megveszik a lemezt. Miben van benne a bugi? A labamba? Ezt, ezt, ezt a diskurzus tudom elképzelni. Nem érzem, hogy üzent volna valami olyan erőset valóban a szám, hogy 20 éve nem beszéltem a fiammal, vagy nélkület kitépném a nem szemembe. Nem, ennél a sokkal helyéről. kevesebb, ennél sokkal magasabb. Bárkit elárulná, elárulnék ennél a kedvedért. So, ennél sokkal magasabb lett az autóhitelem, szomorú nem, vagyok. Az, az igaz, <gül> semmi, nem. ez, egy olyan, semmi szöveg, ez egy olyan szöveg, amit, hogyha soha meg nem írnak, és a Péter Fibori soha elő nem adja, akkor sokkal többet elmondott volna a világról, rólunk, a korszakról és a nemzedékéről, mint így tette. És ez még egy jó szám. Jövő hétre szállítunk ennél rosszabbat is. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok.